Не діждавшись відповіді, Зоня піднесла голос і запитала вже з викликом, чи мама розуміє, що вона втекла, аби нас не брати до себе. Олена для святого спокою притакнула головою. Вона, що на кожне зло, як противагу, знаходила щось добре, пригадала собі, як сердечно з нею прощалась Катерина – коли йшла слухати свою першу оповідь. Усвідомила зміст тодішніх Катерининих слів, поданих у такому віродостойному тоні, і не повірила зоні. Бідна дівчина просто заздрить щастю сестри. Наталя Ілаковичева, чи, як тепер говорилося в родині Річинських, Ілаковичева-старша, щоб якось уладнати цю неприємну історію, Почала розповідати аналогічний випадок, коли молоді теж викинули подібний футель. Встали з-за весільного столу, бо то молодій забагало свіжого повітря. Сіли у заздалегідь приготовлений фаетон і драпнули просто на вокзал. А там за кордон у шлюбну подорож. Врешті і до свідомості п'яного Нестора дійшла фактична причина катерининого фортелю: ловка то ловка, але груба робота, пане добродію, не сподівався такого від панни молодої. Щоб не зірвалася забава, яка щойно почала набирати відповідного темпу, Нестор, галасуючи та широко жестикулюючи, став заганяти гостей до залу. Прошу, пане Добродію, прошу, не псуймо собі забави. Я розумію, молоді, сам таким колись був. Де поділася Нестерова? Вона могла б посвідчити, пане Добродію, що я сам на своєму весіллі не міг діждатись, поки гості розійдуться. Ха-ха-ха. Гм, брат забувається, крикнула тітка Меланія, погрозивши пальцем Нестерові. Обидві її дочки зашарілись, встромили носи у тарілки та коперсали виделками у страві, не підносячи її до рота. «А що я такого сказав, пане Добродію? Що братова картає мене при всім чеснім народі. Вони, хай братова подивиться, ревно зайняті їжею і нічого не чули. Правда, Аврельцю, правда, Марусько, ти не чула, що стрійко тут говорив?» «Прошу гостей, прошу докупи, пане Добродію!» «А ти, Гелюню, гнівайся, не гнівайся, але зараз прийде сліпий іцько своєю капелою!» «Бійся, Бога, Несторе, я ж тебе так просила!» «Тільки один мазур, Гелюсю, що ж то за весілля було б без білого мазура!» І, підібравши рясу, він пустився півколом, Відбиваючи за каблуками Люля, люля, люля По кількох підскоках захитавсь І був би повалився Коли б випадково не наткнувся на Ольгу Що ж ти, пане Добродію Ходиш-бродиш, як привид смерті Він хотів за своєю звичкою Щепнути Ольгу за підборіддя Але вона різко відсторонила його руку Ганебна втеча Катерини буквально ошалешила Ольгу. Вона краще від усіх розуміла, що саме криється за цим грубим фортелем сестри. Дещо отямившись, тобто повіривши нарешті, Ольга зразу ж побігла думками до бронки завадки. Яка ганьба! Який пекучий сором за своїх! Катерина насправді проявила себе гіршою ніж уявляв собі її, їхній класовий, Ольга досі не могла повністю збагнути суті цього поняття, ворог. В останній розмові з Ольгою завадка пророчив їй незавидне майбутнє з ласки швагра і лякав, що їй, Олі, доведеться жити там на правах попелюшки, а тим часом перед нею зовсім закрили двері. Ольга, яка все ще була під враженням своєї поразки в редакції «Нова жінка», подивилась тепер на вчинок Катерини, наче запозиченими у бронка завадки очима. А що далі? Вони поїдять всі скупі запаси, що є в їх домі. Мариня випродасть рештки таткового одягу. Не стане таткового одягу, продаватимуть непотрібні речі з їх гардероба. Потім прийде черга на посуд, потім на килими. Цінніші з них Катерина перевезла на джерельну, потім на меблі. А що потім? І Олі уявився їхній дім. О той, ще кілька місяців тому, батьківський непорушний дім твердиня, зачумленим, замкненим, до якого відрізано всі дороги до возу продуктів і палива, Відтято водопровід і світло. А що далі? Ольга повела очима по весільних гостях, з яких хто шикувався до білого мазура, а хто куняв на підпитку, кому з них, чи розохоченому Несторові, чи кислому старийку Михайлові, що з нудьги взявся ссати пальці, кому з них в голові, що буде далі з дружиною і дітьми покійного Аркадія? А все ж таки, що далі? Нарешті Ольга усвідомила, що єдиною людиною, яка може допомогти їй розв'язати це темне, болюче питання, є не хто інший, як Броніслав Завадка. Тільки він – ворог і приятель в одній особі. Та як Олі витримати колючі шпиги іронії в його очах? як знести бліки злого тріумфу на його обличчі, коли він виправдовуватиметься перед нею за свою помилку. Немає іншої ради Олі, як тільки знайти в собі сили не зустрічатись з ним більше. І хоч в ньому єдиний її порятунок або, в крайньому разі, розумна порада, проте вона спробує знайти в собі міць обійтись без його допомоги. Ні-ні, Катерина своїм підлим вчинком надала завадці стільки матеріалу для глуму і знущання з Ольги, що єдина дорога уникнути нових упокорень та принижень – це обірвати взагалі знайомство з тим типом. Але в ту хвилину, коли Олі здавалось, що вона знайшла ключ до тих покладів своєї сили, вона відчула всю нещирість гри з самою собою. Навіщо ця комедія? Адже зустріч і розмова поміж ними ще буде. Ольга не знала, якими дорогами, коли де дійде до цієї зустрічі. Але навіть в цю хвилину відчула всю її неминучість. Це фатальне зближення між ними не може не прийти, так як не може не прийти смерть до людини. Це мусить статись хоч би тому, що сила, яка штовхає Ольгу до того типа, дужча за ту, що відштовхує її від нього. Господи, зітхнула розгублено, не покидай мене у хвилині мого падіння. І тут же, згадавши свої гарячі молитви, политі сльозами під час хвороби татка, до яких не прислухався Бог, Продовжила у думках Якщо ти взагалі маєш серце для нас Людей Кінець першої книги Кінець озвученої книги Запис здійснений В Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих Читала Таїсія Дружинович Звукорежисер